Və sonra müəllif burda deməli həmin bu bölmədə, yəni başqa ə, hədisi gətirir və buyurur ki, Əbisədəl Xudri radillahu deyir ki, ə, qala Rasulullah sallallahu səlləm Beyn an anaim ra'aytun nasa yu'raduna alayya wa alayhim kumusun minha ma yablu sudiyya wa minha ma dun zalik wa urida alayya Umar ibn al-Khattab wa alayhi qamisun Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve bir gün ben di yatan vaxtı, Düz, burada gecə sözü yoxdur, yəni gəlib ki, belə deyir, mən yatan vaxt, yoxuda yəni, olan vaxtdır və deyir, mənə insanlar ərz olunurlar və onların da üzərində deyir, yəni qamistlər var. Yəni qamist forması da, e, yəni Peyğambəlisinin gindiyi libasıdır, yəni, o da bugünkü cərəbi demək olar, yəni ərəblərin, yəni Saud ərəblərinin və yaxud da başqa ərəblərinin gindiyi yəni, formadır. Yəni onun iki qolu var və başdan keçəcəyi var onu başdan keçirir əllərindən keçirir və o aşağıya kimi uzanır. Yəni, bu, qamist yəni forması salir. Ona görə bu günlərdə gər kimsə, məs məhz Peyğambər s.ə.vənin e, libas giyindiyi, libası e, yaşamaq istəyirsə, Yəni şərh deyil ki, insan gelib cələbiya geyinsin və ya ata deyinəsini. Bəziləri etiqad edir ki, hədisə gələn şəxsəm bu həmin bu cələbiyadır. Yəni bu da səhvdir. Yəni ən azən insan əgər enli şalvar geyinə üstündən köynəyini onun üzərinə sallasa, bu da artıq peyğəmbər sallam sünnəsinə uyğun libas formasıdır. Çünki libasın formasının biri nədir? Boyundan keçirən və əlindən keçən və sallanan. Və köynəyə libasın üstündən sallasa, eyni də şalvar olsa inşallah bu da sünnəyə uyğundur. Aydındır? Amma Yox, e, insanlara müxalif olmaq və əfqan qalar giymək və ətta ki, cələbiyyələr giyinmək, bu həqiqtən də ola bilər o insan özündə yəni, düz sayar. Yəni, heç bir manə yox. Yəni, demək olar ki, sünnə uyğundur. Amma unutmaq lazımdır ki, yəni, hər yerin özünün yəni, e, şəriyyətə zid olmayan libas formaları var. Yəni, seçilməmək növdürməz həmən o libas yəni, formalarına gəlir rəy etləmək, yəni daha yəni düzgündür. Nəinki məsəl üçün insanlar onusa görsən ki, əhlüsünnə deyəndə saqqalı adam görəndə elə bir cin şeytan görürlər. Yəni yollarını dəyiştirirlər, nə bilmən neylər, neylər. Yəni belə bir formada belə bir şeylə də bu həqiqətən də bəlkə də düzdür. Amma dəvət baxımından baxanda, yəni o libası, yəni başqa bir peyğəmbərin sünnəsinə uyğun libasla dəvəz etmək olar. Yəni dediyimiz bir çox formalar var ki, bu cür yəni əvəz etmək olar. Nəyin ki, yəni o cür birbaşa ümumi e, yəni, insanların libasına, yəni mukhalif, yəni libas, yəni e, etmək. Və Peyğaməson buyurur ki, insanlar mənə ərz olundu və mən onların üzərində libasların gördüm. Və bəziləri libasları dirəyə xəssinə qədər, e, və bəzilərinki də ondan daha aşağı idi. Və deyir, və mənə deyir Ömər ibn Xattab ərz olundu və onun libası artıq yerlən sürünürdü. Və dedilər, yarator, sən bu necə yozdu, necə təvi elədin? Dedi ki, dinlə. Yəni, bu artıq Ömr Radiyalanu birbaşa, yəni fəzilətən dələt edir ki, Ömr Radiyalanu din məsələlərində nə idi? Möhkəm idi, sərt idi, yəni ondan keçərli yox idi. Və biz həqiqdən də, biz Quranın bir çox ayələrinə, basaqda bəziləri hədis təfsisləri bu ayələrin, 6-ya yaxın olduğunu qeyd edirlər ki, 6-ya yaxın ayə təxminən, həmçinin demək olaraq şəriyyət əhkamı da belə olsa, demək düzgün olardı ki, məhz Ömər alanı deyəndən sonra nazil olur. Məsələn, hicab məsələsi və bir çox əhkamlar var idi ki, o artıq Ömər alanı deyəndən sonra o nazil olurdu. Daha nazil olmuşdur. Və eyni zamanda E, Peyğambə Səhəm Ömər ibn Xattab haqqında deyirdi ki, ya Ömər şeytan səni heç vaxtı yəni, bir yolda getmir. Yəni sən bir vadinə gedin, o tam başqa bir vadinə gedir. Və Ömər radiyalanu e, dində bu cür məsələlərdə çox möhkəm idi, yəni, çox sərt idi. Və biz baxsa görsək ki, e, sahabələrdən biri, yəni Ömər radiyalanu vaxtında gəlir, e, artıq Ömərdən əvvəl o Peyğambə Səhəm bir şey haqqında soruşmuşdu. Və sonra həmən şeyi Avubəkidən soğuşur. Və sonra gəl Ömər Ədədən soğuşanda, Ömər Ədədən onu çağır, salır otağı, yaxşı qam silir, onu sonra bıraxır. Dirbaşa düşdün, dirbaşa düşdün. Yəni, sən dirəm, Peyğamber Ədədən soğuşdun, yəni mənlə əfsəldə Və e, sonra e, Avubəkidən soğuşdun, mənlə nəfsəldən soğuşdun, sonra gəlb eyni şeyi mənlə soğuşdun və bunu qam silir. Və hətta bəziləri qeyd edilir ki, ə e, bu fitnə Osmanlı radiyalanın fitnəsi barəsində e, o hadisələr cəryan eləyəndə bunun yanına gəlirlər ki, bəs sən də gəl bizə qoşul. O deyir onları sal otağa, belini aç deyir, orada görürsünüz qamçıdan. Deyir, o deyir onun Yəni qoşulmur onlara. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də müsəlmanların Useyniyə rəhmədullah deyincə iki halı var. Bəzilərinə Allahın hökmləri yetir. Qalə Allah qalə rasul. Allah dedi peyğəmbər peyğəmbər bu bunlar yetir. Anca bəzilər nə isə deyir, hakim deyir qamçı lazımdır. Və ona görə Hüseynə rəhmətlə gözəl açır, deyir ki, və deyir, ümmətin, insanların islah olunması üçün məhz bu iki dənə şey mühüm amildir. Ona görə görə Allah təala Quranda deyir ki, Allaha və peyğəmbər aranızın əmrə sahəblərinə itaat elin. Bax deyir, o itaat elə babu deməyidir. Yəni çünki e, riayət insanlar heç vaxtı e, hətta qədim insanlıq dövründə də başsız qala bilmirlər. Yəni hökmdən insanları aparan insanlar lazımdır. Aydındır? Və baxımdan da e, bu cür, yəni hakimlərin sultanlar olması hansı ki o şəxslər ki, onları Allah dedi peyğəmbər dedi yetmirsə, onların nə lazımdır? Hakimin qamçısı. Aydındır? Və belə halda həqiqətən də ümmətin islahına daha yəni müvəffəq olur. Və e, burada da deyilir ki, dedi ki, mən həmən o yoxunu imanla yoxum. Yəni bu da onu göstərir ki, Ömər radiyullaho e, daha doğrusu deyilir Və bu onu göstərir ki, Ömər e, bu məsələlərdə, yəni daha möhkəm, daha sərt idi. Və eyni zamanda demək olmaz ki, əgər burada Əbu Bəkir gətirilməyibsə, Əbu ondan aşağıdır. Xeyr. Çünki açıq-aşkar hadisimiz var ki, bizim Peyğəmbər dedi ki, Ömərin Əbu Bəkr imanı tələzim bir gözünə qoyuldu və bütün ümmətin imanı bir gözə, mən orada yox idim. Dedi kimin ki üstün gəldi? Əbu Bəkrin ki Və həmçinin deyir ki, Ömər radiyanı tərzin bir gözünə qoyuldu və Əbu Bəkr ilə mən orada yox idim. Deyir, Əbu Bəkr Ömər radiyanı nəy Üstün gəlir. Bu da onu göstərir ki, Ömər radiyanı iman baxımından şək yoxdur ki, Ömər radiyanı Allah üstün idi. Yəni, Ömər radiyanı Allahın üstün idi. Çünki bir gün e, peyğəmbər sallallahu döyüşlərin birinə e, mal yığanda həsan Hər hansısa bir silah sursatını almağa və orada artıq Abu gətirdi, bütün mülkünün hamısını qoydu və Ömər adilən isə yarısını gətirmişdi və Ömər adlan biləndə ki, Abu bütün nəyə var hamısını gətirib qoyur və dedi ki, mən indi başlaşım ki, mən Abu Bəkirə dir çata bilmərim. Və bu da onu göstərək ki, həqiqətən də Əbu Bəşir, yəni bu ümmətin, yəni peyğəmbərdən sonra ən əfsəli idi. ən əfsəli idi və sonra Əbu Bəşir, sonra isə Ömər rəziyallahu anh. bu hədis birbaşa olaraq peyğəmbər sallalləmin Ömər rədi olan etdiyi, yəni təsqiə idi ki, Ömər rədi dini baxımından üstün olmağını göstərir. Və Ömər rədi həmçində bu məsələlərdə yəni fəqih idi. Yəni çünki çox insanlar Həsəndə Rəfici cəmatı görsən ki, yəni Ömər rəziyallahu anhu, yəni xoşlamırlar, çünki Ömər rədelan dövründə məs Fars sorbağı fəth olmuşdur. Onların necə qadınları cariyə götülmüşdür, mülkləri talan olunmuşdur, yəni dağıtmışlar, paylaşmışlar. baxımdan onlar buna görə Ömər rəziyallahu anhu-nu yəni bəyənmirlər, amma Ömər rədillanun bir çox yəni kafir dövlətləri var ki, Ömər rədillanunun xilafəliyi dövrünü və eyni zamanda Ömər ibn Əbdüləzzin yəni dövrünü özünə sına təhqiq eləyirlər. Çünki ham bilirik ki, Ömər rədillanun xəlifəliyə gələndə demə ola ki, ilkin dövlət ıı, quruluşu yəni meyyarları ortaya çıxmışdı. Yəni, özlərinin pulları meydana gəlmişdi. Yəni, öz sikkələrin başlamışlar ıı, yəni, xətin vurmağa, düzətməyə. Ondan sonra təqvim meydana gəlmişdi. Çünki Ömər Adilərin görə təqvim yox idi. Ona qədər qissalar idi. Ay, filan qissə olan ili, filan qissə olan ili. Amma Ömər Adilərin vaxtında artıq təqvim meydana gəlmiş. Eyni zamanda ıı, döyükçülərin Diwan yazıpozu məsələləri əmələ gəlmişdir. Yəni artıq yazıpozu işləri var idi və eyni zamanda maaş məsələləri başlamışı tərtibləşməyə. Yəni demək olar ki, artıq bir çox işlər var idi ki, artıq ə, ilkin dövlət üçün o mühüm, yəni əməllər, yəni xəlildir ki, bu da Ömər radiyullahın məhz xəlifəlik dövründə, yəni meydana yəni gəlmişdir. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.